Co pa to děláte, šéfiku? Cvrček cvrkal, nezvedl hlavu od dalekohledu. V tomto okamžiku by mu hlavu od okuláru neoddělili ani krumpáčem. Skladněte, vypisa mý vrány, zamumlal. Oba muži tam dole vystřelili a oba minuli, protože se současně pokoušeli mířit i uhýbat. Na cvrčkovo rameno zaklepalo něco tvrdého. Co se to tam činí, chařiku? Obrátil se. Stálo za ním několik opelichaných havaranů, kteří vypadali jako skupinka stařečků ve špatně padnoucích černých pláštích. Byli to ptáci věže umění. Stovky generací žili tady, v prostředí přesyceném magií a díky tomu se podstatně pozvedla jejich inteligence, která ostatně už na začátku nebyla zanedbatelná. Přestože byli havrani inteligentní, právě tihle nebyli nijak zvláště chytří. Byli prostě jen neodbytně hloupí jako průměrní občané a vzrušující panoráma města pod nimi pro ně bylo něčím jako každodenní televizí. – Vaď vykřikl, cvrkal a obrátil se zpět k dalekohledu. Támhle běžel karcer a za ním Elánius a najednou začaly padat kroupy. Svět byl rázem bílý. Kroupy s chřestěním padaly všude kolem něj a zvonily na jeho přelbě. Kusy ledu velké jako jeho hlava se odrážely od kamene a útočily na desátníka i od spodu. S nadávkami zvedl ruce, aby si chránil obličej, a zatímco do něj bušily kroupy podobné křišťálovým koulím věštícím velmi bolestivou budoucnost, klouzal a klopítal po ledových závějích. Dostihl Břečťanem obrastlý oblouk sklenutý mezi dvěma malými věžičkami, kde už se chvíli předtím ukryla volavka a vpadl dovnitř. Ledové střely se odrážely i sem a bušily do něj, ale už se mohl alespoň nadechnout a otevřít oči. Dozad ho šťouchl ostrý zobák. A co se bude činit, Níčko, šefiku? Karcer těžce dopadl na oblouk mezi studentskou kolejí a hlavními budovami a po hladkých dlaždicích uklouzl a málem se zřítil dolů. Na okamžik zaváhal. Střela ze samostřílu policisty pod ním ho škrábla na noze. Elánius skočil za ním přesně ve chvíli, kdy spadly první kroupy. Jeden muž s kledbami opatrným krokem prchal a druhý ho s kledbami stejně opatrně pronásledoval. Karcer doklouzal k hustému břečťanu, který se v silných pletencích pnul pozdě na střechu knihovny. Začal po něm šplhat vzhůru a za sebou trousil ledový vodopád. Elánius se chytil břečťanu ve chvíli, kdy karcer zmizel za okrajem střechy. Velitel se ohlédl a uviděl karotku, který se pokoušel přejít po opěrné stěně z budovy silnoproudé magie. Kroupy, které se odrážely od jeho těla, kolem něj tvořily něco jako bílou svatozář. Zůstaň kde jsi! vykřikl na něj Elánius. Karotkovu odpověď pohotil zvuk padajících kruk. Elánius zamával rukama, ale rychle se zachytil břečťanu, protože mu uklouzla noha. Zůstaň kde jsi zatraceně! To je rozkaz! Přepadneš! Pak se obrátil a podíval se na mokrý, studený břečťan. Vítr najednou skoro utichl a od střechy se odrazilo posledních pár krup. Elánius se přikrčil kousek pod okrajem střechy Ujistil se, že nohama stojí pevně na uzlovitých větvích prastaré rostliny a natáhl se, aby se pevně zachytil rukama. Připravil se a vyšvihl se nahoru. Levou rukou zachytil botu, která mu vyrazila proti obličeji a zvedal se dál. Tím zbavil karcera rovnováhy. Muž upadl na záda na kluskou střechu, pokusil se zvednout na nohy, ale znovu uklouzl po vrstvě krup a znovu se zřítil k zemi. Elánius se vytáhl nahoru, skočil kupředu a ujeli mu nohy. Oba se pokusili vstát, ale oba znovu upadli. Pořád ještě v leže karcer prudce vykopl nohou a zasáhl Elánia do ramene a zákon akce a reakce způsobil, že se oba muže rozjeli na opačné strany. Pak se obrátil na břicho, opatrně se zvedl na všechny čtyři a v této poloze klouzal k obrovské kupoli a skla, pod ní se ukrývala knihovna univerzity. Pak se zachytil z rezavělé výstuže, vytáhl se na nohy a vytáhl nůž. Tak si pro mě pať, prohlásil. Ozvalo se další zadunění hromu. Hm, to ani nebude potřeba, ušklíbil se Elánius. Bude stačit, když si počkám. Ale spomně tu chvilku, než popadnu dech, pomyslel si přitom. Chcete mě sebrat? A co jsem podle vás udělal? Co takhle pár vražd? Nic. Kdyby byla uražená nevinnost platidlem, byla by karcerovat tvář velkým bohatstvím. Já vůbec nevím, o čem to... Já tady nahoře nejsem proto, abych si jenom hrál na babu. Zabal to. Chcete mě dostat živého, vaše milosti? Dobře víš, že nechci. Ale lidi si myslí, že je to tak nějak úpravnější, když tě chytím živého. Zleva se ozvalo zachřestění tašek a pak tupý náraz, když se na okraji nejbližší střechy objevil obrovský dobývací samostříl. Za ním vyhlédla hlava trola na vážky. Se vámlouvám, pane Elanie, ale v tom krupobytí se mi hrozně blbě. Lezlo nahoru a teď o kus ústupce. To tomu dovolíte, aby mě to jen tak odprásklo? Neozbrojeného muže? Pokus o útěk, odpověděl klidně Elánius. Ale začínalo to špatně, to cítil. Já? Vždyť tady stojím a ani se nehýbám, haha! Ha. A bylo to tady. Ten jeho samolibý smích a k tomu ten zatracený nevinný obličej. Nikdy pro ně neměl daleko. A to hloupé ha-ha zdaleka neposloužilo účelu, jemuž bývá obvykle určeno. Tady to bylo spíš zabarvení hlasu, provokativně nadřazené uchechtnutí, které naznačovalo, že se tady děje něco opravdu zábavného, ale vy nejste schopen pochopit, co. Potíž byla v tom, že jste nemohli někoho zabít jen proto, že byl jeho smích provokativní. A opravdu tam stál a nehýbal se. Kdyby se rozeběhl, mohli byste ho zastřelit. Ano, je třeba připustit, že by to střílel na váška a přestože bylo technicky možné, že by mohl svou zbraní někoho jen poranit, Ti poranění by nejspíše byly za dveřmi vedlejší budovy. Jenže karcer tam jen tak stál a svou existenci urážel celý svět. Přesně je řečeno, teď už tam jen tak nestál. Jediným plynulým pohybem se vyšvihl nahoru na okraj kopule, která tvořila střechu knihovny. Skleněné výplně zasazené v kovové kostře, tedy ty, které přežili krupobytí, zapraskali okamžitě stůj vykřikl Elánius lehni si na břicho a kam bych asi tak šel zašklebil se na něj karcer já jenom čekám až mě zatknete jasný poslyšte víte že odsud vidím váš dům co je pod tou kupolí pomyslel se Elánius jak vysoko sahají regály s knihami v knihovně je přece několik pater, že? Něco jako galerie. Ale když se člověk podívá ze středu knihovny vzhůru, vidí denní světlo, je to tak? Kdyby se člověk spustil z okraje kopule dolů, dostal by se na nejvyšší galerii? Bylo by to riskantní, to jistě, ale kdyby věděl, že tak jako tak spadne... Elánius se začal velmi opatrně spouštět po šikmé střeše ke kopuli. Karcer popolezl o něco výše. Já tě karcere varuju! Jen hlavu vzhůru, pane vznešený! Haha! Ha. Nemůžete mít přece člověku za zlé, že si chce svých posledních pár minut na svobodě vychot nad žené. Vidím odsud váš dům. Elánius se vytáhl na okraj kopule. Karcer zajásal. Skvělá práce, vaše elániovitosti! Zvolal a opatrně začal stoupat výš. Nedráždi mě, karcere, nebo po tobě vážně vyrukuju. Bude to ještě horší, než už to je? Karcer nahlédl rozbitou tabulkou dovnitř. No... — Tam dolů je to pěkný kousek, pane Elánie. Myslím, že ten, kde by tam spadl, by dole neměl absolutně žádnou šanci. Elánius se podíval do nitra kopule a karcer po něm skočil. Nedopadlo to ovšem tak, jak si naplánoval. Elánius celou tu dobu něco podobného čekal. Po krátkém vypjatém okamžiku ležel karcer na kovovém rýži tvořící dělený rám pro výplně s jednou rukou pod sebou. Druhou rukou, tou, kterou měl nataženu daleko před sebem, mu Elánius tvrdě bušil do kovové hrany. Nůž, který v ní karcer původně držel, se za odletěl a zmizel uvnitř kopule. No u všech bohů, ty si o mě musíš myslet, že jsem úplný pitomec, karceré! Nikdy bys nepustil nůž, bys neměl ještě jeden. Obličeje obou mužů si teď byly velmi blízko a Elánius se mohl zadívat přímo do očí nad bestarostným úsměvem a pozorovat dňáblíky, kteří z nich na něj mávali. Vy mi fyzicky obližujete a to není dovoleno. To ne, byl bych hrozně nerad, aby se ti něco stalo, karceré. Chci tě vidět před jeho lordstvem. Chci slyšet, jak alespoň jednou něco přiznáš. Chci vidět, jak ti projednou z obličeje zmizí ten nadutý ušklebek. Seržante na Pane! zazněla od vzdálené střechy trolova odpověď. Dejte signál. Chci sem nahoru lidi. My s karcerem tady zůstaneme hezky, tiše a v klidu ležet, aby neměl možnost pokusit se o žádný ze svých triků. Rozumím, pane Zachřestili neviditelné tašky a troll zmizel za okrajem střechy Neměl jste posílat pryč kapitána karotku zamumlal karcer Ten nemá rád, když policajti zastrašují neminné občany Je pravda, že ještě potřebuje doplnit některé z jemnějších odstínů de facto chování policejního důstojníka při službě v ulicích ale já ti přece neubližuju. Já tě chráním. To, s náhodou nespadl tam dolů. Ozvalo se další zadunění hromu. Obloha už nebyla jen v bouřkově černá. V mračnech se objevila růžová a fialová místa, jako kdyby byla obloha pohmožděná. Elánius viděl pruhy mračen, které se točily a prolínaly jeden přes druhý jako hadi v pytli a slyšel nepříliš vzdálené, neustávající temné dunění. Napadlo ho, jestli si mágové zase nezahrávají s počasím. Ve vzduchu se něco tělo. Vysel v něm pach rozpáleného kovu a křemene. Větrná korouhvička na vrcholu kopule se začala točit a vířela stále dokola. Ani mě nenapadlo, že byste byl hloupý, pane Elánie. Cože? Elánius rychle sklopil pohled zpět k obličej svého protivníka. A povídám, že jsem si nemyslel, že byste byl hloupý. Bylo mi jasné, že Peldu mazaného jako vy napadne, že mám dva nože. Jasně, to máš pravdu, řekl Elánius. Cítil, jak mu jakási neznámá síla proti jeho vůli zvedá vlasy v zátelku. Pokovové konstrukci kopule a dokonce i pokovových součástech jeho zbroje začaly s tichým praskotem přebíhat tencí fialový červíci. A pane Elánii je? Co je? Vyštěkl popuzeně Elánius. Z ložiska větrné korouhvičky začal vystupovat kouř. Mám ty nože tři, pane je“ řekl karcer a pozvedl ruku. Z nebe sjel blesk. Skleněné tabulky vypadly a kovové okapy se rozstavily. Střechy povyskočily do vzduchu a sedly si zpět na svá místa. Budovy se otřásly. Tahle bouře však přicházela daleka a jak se blížila přes pláně, tlačila před sebou magii přírodního pozadí. A teď ji v jediném okamžiku odhodila. Později se říkalo, že blesk zasáhl hodinářství v ulici mazaných řemeslníků a všechny hodiny prý se v tom okamžiku zastavily. Ale to nic nebylo. V Pekarské ulici k sobě elektřina přitáhla párek lidí, kteří se nikdy předtím neviděli a pudila je k sobě tak silně, že se museli po dvou dnech vzít, aby zmírnili pohoršení veřejnosti. V cechu vrahů se stala hlavní zbrojiš nesmírně silně a protože byl právě ve zbrojnici doslova tragicky přitažlivý prokov. Sirová vejce se v košících měnila na vejce na tvrdo, Jablka se na stáncích měnila na pečená. Svíčky se zapalovaly sami od sebe. Vybuchovala kola odvozů. Ozdobná zinková vana arcikancléře neviditelné univerzity se zvedla z podlahy, proletěla jeho studovnou, přehoupla se pře zábradlí balkonu a snesla se na trávník o několik paterní, že tak hladce, že z ní sotva vyšplíchlo. Arcikancléř vzoromil výsměšek, stuhl s kartáčem na dlouhé násadě, který byl na půli cesty po jeho zádech a rozhlédl se. Na zem dopadlo několik tašek. V nedaleké okrasné kašně vřela voda. Když nad trávníkem závratnou rychlostí proletěl vycpaný jezevec, jehož původ nikdy nebyl uspokojivě zjištěn a vletěl oknem do budovy, zmizel výsměšek rychle pod okrajem vany. Zuřivě zamrkal, protože ho zasáhl krátký a nevysvětlitelný déšť malých ozubených koleček, která se sypala všude kolem. Pak se arcikancléř zachytil okrajů vany a vstyčil se. Napěněná voda z něj stékala v celých kaskádách a v tom okamžiku se podobal pradávnému leviatanovi, který se vynořil z mořských hlubin. Pane zařval a jeho hlas se odrážel od prastarých zdí. Kde u všech je můj klobouk? Pak si sedl zpět do vody a čekal. Zavládlo několika minutové ticho a pak z hlavních dveří vyběhl rozšafín ctibum, vedoucí katedry nedoporučení aplikované magie a prorektor neviditelné univerzity s výsměškovým špičatým kloboukem v rukou. Arcikancléř mu ho verval a narazil si ho na hlavu. Dobré, zavrčel a znovu se ve vaně postavil. A teď nemý sakne nikdo tu tady dě? A proč ten zastarý tom je pořád dula. Tak že, pane, pošlu, aby správ mechanismus, Vykřikl rozšafín do děsivého ticha, které ničelo veškerý zvuk. Starý tom, ctihodný orloj neviditelné univerzity, odbíjel ne zvukem, ale tichem. Nebylo to ovšem obyčejné ticho, ale bezdeché časové úseky, pohlucující veškerý zvuk, během nich se okolní svět naplnil ohlušujícím bezzvučnem. Z velké věže s hodinami se ozval odumírající kovový tón. Rozšafín a výsměšek několik vteřin čekali, ale město zůstávalo plné obvyklých zvuků, jako byl třesk padajícího zdiva nebo vzdálené výkřiky. Tak dobře. odkašlal si výsměšek, jako kdyby uděloval světu známku za zdařilý pokus. Co to všechno mělo znamenat, stibu tibume? A proč jsou v knihovně policisty? Byla ta silná magická bouře, pane, několik tisíc gigataumů, co se týče těch policistů, mám dojem, že hlídka pro nás sleduje nějakého zločince. Nemůžou si sem přece jen tak vběhnout, když se jim zlíbí. Nikdo je nezval. Zamračil se výsměšek, vystoupil z vany a vykročil k budově. Proč bychom pak platili daně? Hm? Eh, víte, my vlastně žádné daně neplatíme, pane. Dohoda je v tom, že my jsme slíbili zaplatit daně, jestliže nás o to město požádá, za podmínky, že nás o to nikdy nepožádá. Udělali jsme dobrovolné... Dobré, ale máme prostě nějakou dohodu, ctibu me. Jistě, pane, mohl bych vás upozornit na to, že vy... A to znamená, že nejdřív musí požádat o povolení. Musí zachovávat všeobecnou slušnost. A já jsem hlava této školy. Výsměšek prošel otevřenými dveřmi do knihovny. Co se týče té hmm, slušnosti, pane, uvědomil jste si, prosím, že na sobě nemáte ani. Výsměšek vešel důstojným krokem do knihovny. Co se tady děje? Policista se otočil a poněkud znejistěl. Obrovský kus mídlové pěny, který až dosud sloužil jako decentní zástupce všeobecné slušnosti, pomalu sklouzl na podlahu. No, to jste ještě v životě neviděli, Máka. Policista se postavil do pozoru a zasalutoval. Kapitán Karatka, pane, ještě nikdy jsme neviděli, hm, totiž zmága tolik. Výsněšek ho počastoval o ním nechápavým pohledem, jaký používají lidé přesvědčení o tom, že jsou obdaření pronikavou chápavostí. – O čem to tady mluví, ctibume? utrousl nenápadně koutkem úst. – Nejste patřičně oblečen, pane. – Cože? Mám snad na hlavě svůj klobouk, nebo ne? – No to ano, pane, ale klobouk. Všechno ostatní jsou jen takové frajesinky. No, každopádně si myslím, že my všichni jsme muži znalí světa. Dodal výsměšek a rozhlédl se kolem. Poprvé si policisty pořádně prohlédl. A trpaslíci znalí světa a hm, taky trolové znalí světa. Aha, a ženy světa, jak vidím. Tedy arcikanclér se ponořil do krátkého mlčení, ale pak řekl Pane ctibu me? Ano, pane. Byl byste tak laskev, zaběhl do mého pokoje a přinesl mi roucho. Jestě, pane? Mohl byste mi by prozatím půjčit svůj klobouk? Ale, pane, vždyť máte svůj klobouk na hlavě. Správně, správně. Přikivoval výsměšek pomalu a opatrně a na tváři mu utkvěl poněkud křečovitý úsměv. Ale právě teď bych vás poprosil, pane Ctibume, abyste mi navíc ještě půjčil ten váš. Aha, ehm, jistě. O několik minut později stál úzkostlivě vymydlený, pečlivě oblečený a decentně rezervovaný arcikanceléř přímo uprostřed knihovny a upíral pohled nahoru k poškozené kopuli. Vedle něj stál rozšafín Ctibum, který si z si nepochopitelného důvodu nenasadil klobou, který mu arcikanclér vrátil a zachmuřeně si prohlížel jakési magické zařízení. Opravdu vůbec nic? opakoval výsměšek. A odpověděl knihovník. A hledal jste všude? V naší knihovně nemohl hledat všude, pane. upozorňoval ho opatrně ctibum. To by vyžadovalo víc času, než pravděpodobně vůbec existuje. Ale všech nemístní police a regály... Ahem, Karotka se obrátil k rozšafínovi. Co mělo s dovolením znamenat to? Ahem, pane, chápete, že tohle je magická knihovna? To znamená, že i za normálních okolností se v prostoru nad regály a knihami zhromažďuje vysoký magický potenciál. Už jsem tady několikrát byl... Pak jistě víte, že čas v knihovnách je v jistém smyslu proměnlivý. Když si k tomu navíc připočtete sílu bouře, pak je docela možné, že... Chcete mi snad říci, že se přesunul v čase? To narozšafí nad stibuma udělalo opravdu dojem. Nebyl vychován ve víře, že jsou policisté chytří. Přesto si dal velmi záležet na tom, aby to na sobě nedal znát. Když by to bylo tak jednoduché, ale jak se zdá, ten blesk, který je v tu chvíli zasáhl, všemu dodal ještě vedlejší dílčí impuls. Cože to? Podíval se na něj výsměšek, jako kdyby rozšafín řekl něco zprostého. Takže v čase a prostoru? Zareagoval okamžitě Karotka. Rozšafín ctibum byl v šoku. Žádný nemák by neměl chápat tak rychle. Ani to ne, tak přesně, odpověděl a vzdal to. Tohle budu muset teprve proskoumat arcikancléři. Některé údaje, které mi vycházejí, prostě nemohou být správné. Elánius věděl, že se probudil. Kolem byla tma, pršelo a tvář ho děsivě bolela. Pak si uvědomil, že mu další kytice bolesti rozkvétá v týle a měl pocit, že ho někdo vláčí sem a tam. A pak bylo světlo. To viděl i přes zavřená výčka, alespoň přes to levé. Na druhé polovině tváře zatím necítil nic jiného než neuvěřitelnou bolest. Nechal oči zavřené a namísto zraku zaměstnal a napěl sluch. Někdo se pohyboval na blízku. Ozvalo se zacinkání kovu. Pak řekl ženský hlas. Už se probral? Jsi si jistá, zeptal se mužský hlas. Jak to víš? Protože jsem moc dobrá, když přijde na to poznat, jestli chlap spí nebo je vzhůru, odpověděl ženský hlas. Elánius otevřel oko. Ležel na lavici nebo na stole nebo na něčem podobném. Vedle něj se o stěnu opírala mladá žena a její oblečení, pohyby i sám způsob, jak se opírala o stěnu, signalizovaly do Elániova policejního mozku cech, švadlen a šiček, jedna z těch chytrých. Muž na sobě měl dlouhé černé roucho a přihlouplý plochý klobouk, což Elániovi dále signalizovalo – Pomoc, upadl jsem do rukou felčara! Pruce se posadil – Dotknete se mě a já vám urazím ruku, vykřikl a pokusil se spustit nohy ze stolu. Polovina hlavy mu vybuchla. Na vaše místě bych se uklidnil, řekl Ranhojič a ohleduplně ho zatlačil naspět. Ta řezná rána byla velmi ušklivá a nesahejte si na ten klípec. Jsem pořezaný, nechápal v prvním okamžiku Elánius a rukou opatrně sáhl na tuhou látku klapky na oko. Pak mu zapnula paměť a vzpomínky do sebe zapadly. Karcer. Dostal ho někdo. A ten, kdo na vás zaútočil, utekl. Po tom pádu musí přinejmenším kulhát. Podívejte, každopádně musím. A pak si všiml těch ostatních věcí. Registroval je vlastně celý ten čas, ale teprve teď mu podvědomí předložilo seznam. Neměl na sobě svoje šaty. Co se stalo s mou uniformou? Zamračil se a okamžitě si všiml výrazu já ti to říkala, který dívka vrhla na ranojiče. Ten, kdo na vás zaútočil, ať už to byl kdokoliv, vás vysvlekl do spodku a nechal vás ležet na ulici. Našla jsem vám nějaké oblečení u sebe. Je neuvěřitelné, co všechno lidé zapomenou. kdo mi vzal zbroj? Nikdy je neznám podle men. Zahlédla jsem jen, jak se skupinka mužů rozeběhla na všechny strany a většina z nich se něco odnášela. Obečejní zloději? A to nenechali žádné potvrzení? <laughs> to tedy ne? A proč by měli? A mohli bychom se na něco zeptat i my, nadhodil Ren který uklízal nástroje. Něco tady nebylo v pořádku. No, já jen myslel díky, Samozřejmě, ptajte se, jak se jmenujete. Elánojová ruka se zastavila na půli cesty k obličeji. To chcete říci, že mě neznáte? A měli bychom? Nic tady nebylo v pořádku. Je to Ankmorpork, že? No, jistě, přikýbl Hranhojič a obrátil se k ženě. Utrpěl ránu do hlavy, ale nebyl bych řekl, že je to tak špatné. Podívejte, ztrácím tady čas, řekla žena. Kdo jste, pane? Každý ve městě přece znal Elánia, nebo ne? Rozhodně ho znal celý cech švadlen A, šiček. a nezdálo se, že by ten doktor byl nějaký hlupák. Možná, že zatím není ta pravá chvíle říct si celou pravdu. Možná, že je někde, kde být policistou, není právě to nejlepší doporučení. Být elániem bylo dost nebezpečné a zrovna teď se necítil v takové kondici, aby nedbal nebezpečí. Kýla, představil se, to jméno se mu vynořilo v mysli zcela samo od sebe, bublalo někde pod povrchem jeho myšlenek celý den, už od chvíle, kdy trhal šeřík. No jasně přikývla žena s chápavým úsměvem a chcete si přidat nějaké křestní jméno? Jan to se hodí dobrá, ne. takže to bychom měli víte, skoro nazí muži ležící v bezvědomí na ulici tady nejsou zase tak neobvyklí a co je legrační většinou nestojí o to, aby lidé znali jejich pravé jméno nebo adresu nejste první, koho tady dal doktor Mechorost dohromady já se jmenuji Růžena ale myslím, že bychom si zasloužili malou odměnu, jak doktor, tak já, chápete? Hm, jistě vím, jak to chodí. To znamená, že jsme na stínově, že? Oba smorně přikývli. Dobrá, takže děkuji. Je jasné, že nemám žádné peníze, ale jakmile se dostanu domů, já vás raději doprovodím, co říkáte? Přitívla mladá žena a podala mu špatně střížený kabát a jakési velmi prastaré boty. Byla bych nerada, kdyby vás potkalo něco ošklivého. Třeba náhlá ztráta paměti. Elánius zaskřípěl zuby, ale jen velmi slabě. Tvář ho bolela, po těle měl bezpočet šrámů a na sobě oblečení, které páchlo jako latrína. Musí okamžitě na strážnici. Umít se převléci, napsat rychle hlášení a pospíšit si domů. A tahle mladá dáma může strávit noc v cele a pak i někdo předá cechu švadlen a šiček. Na takové své vole se cech díval velmi přísně, protože to mělo špatný vliv na obchody. Dobrá, souhlasil a natahoval si boty. Podrážky byly vyrobeny ze slabé, vlhké napodobeniny kůži a byly mu malé. Doktor Mechorost zamával rukou ve všeobecném gestu zahrnujícím rozloučení i povolení k odchodu. Takže je tvůj růžo. Ten klípec si nechte alespoň dva, tři dny, pane kýlo, a s trochou štěstí na to oko vidíte. Někdo si to na vás vyzkoušel dobře nabroušeným nožem. Snažil jsem se, jak jen umím, a šití je pěkné, bohužel i přesto vám zůstane ošklivá jizva. Elánius znovu zvedl ruku k obličeji. A nesahejte si na to. Tak pojďte, Jene, pobídla Elána Růžena. Ať se konečně dostanete domů, kam patříte. Vyšli ven. Ze střech ještě odkapávala voda a ulice byly mokré, ale déšť ustal. Bydlím za pseudopolským dvorem, sdělil dívce Elánius. Veďte nás. Nedešli ani nakonec uličky, když si Elánius uvědomil, že za nimi jdou dvě temné postavy. Chtěl se obrátit, ale růžena mu stiskla rukou paži. Nevšímejte se jich a oni si nebudou všímat vás. Jdou s námi jen jako ochrana. Čí? Vaše nebo moje? <laughs> Nás obou? Správně. Jen klidně pokračujte v chůzi ti panáčku, a my budeme tichí jako ty myšky. Ozval se ostrý hlas za nimi. Druhý o něco hlubší dodal. Napravdu, drehouši. Jen buď hodný chlapeček, aby teta Brutálie nemusela bude kabelku. A no to jsou Sady z Brutálie! Saduška a Brutálka se slasti, Ale ty mě u všech ďáblů přece dobře znají. Obrátil se. Obě temné postavy ve starodávných čepcích s černé slámy o krok ustoupily. Ve tmě zaznělo několik kovových zvuků a Elánius se musel násilím přinutit ke klidu. I když byly sestřičky více méně na stejné straně jako hlídka, člověk nikdy nedokázal přesně odhadnout, co v následující chvíli udělají. Ale právě proto byly tak nesmírně užitečné. Každý zákazník, který navštěvoval místní slušné domy špatné pověsti a udělal tam nějakou nepříjemnost, se více obával střiček než hlídky. Hlídka na jedné straně měla svá pravidla a nařízení a na druhé neměla brutálčinu kabelku. A Saduška dokázala děsivé věci svým deštníkem s v podobě papouščí hlavy. No tak, Saduško a brutálko, přece si tady nebudeme hrát na schovávanou. Něco mu narazilo do hrudi, skopil oči. Ta věc měla na konci vyřezávanou papouščí hlavu. Nesmíte se zastavovat, panáčku, musíte hezky šlapat. Dokud máte ještě na nohou všechny prstíčky drehouší. To je moc dobrý nápad, Ozvala se růžena a zatahala Elánia za rukáv. Ale musím říct, že jste na ně udělal dojem. A čím? Protože jste se neohnul v půli a nevydával dávivé zvuky. Tak pojďte, vy záhadný cizinče. Elánius upřel pohled dopředu a netrpělivě vyhlížel modré světlo, které bez přestání svítilo nad vchodem do pseudopolského dvora. Tam už se to všechno vysvětlí. Jenže když dorazili na dohled, nesvítilo nad vchodem žádné světlo. Jen v horním patře bylo tu a tam vidět slabou záři. Co se to tady u všech bohů děje? Vyjel si na nos a jedno oko, které představovali souhrn povků viditelný ve škvíře z osoby uvnitř. Okamžitě mi ustup z cesty! Rozrazil dveře a vpochodoval dovnitř. Nebyla to strážnice. Rozhodně ne uvnitř. Byly tam známé schody, to ano. Ale napříč služebnou se táhla zeď na podlaze byly koberce a na stěnách tapety. A služebná s podnosem v rukou, která nejprve zírala, pak křičela a nakonec upustila podnos a dala se na útěk. – Kde jsou všichni mý policisté? – vykřikl Elanius. O – Okamžitě odejděte, slyšíte? Nemůžete sem jen tak vpadnout. Okamžitě odtud zmisté. Elánius se otočil a ocitl se tváří v tvář starému muži, který mu otevřel dveře. Muž vypadal jako komorník a teď v ruce držel dřevěný obušek. Ruka s obuškem se mu silně chvěla, z části zřejmě nervozitou a s části díky přirozenému stařeckému třasu a vrcholek obušku se Elániovi nebezpečně prudce kýval před nosem. Elánius muži popuzeně vytrhl obušek z ruky a odhodil ho na zem. Co se to tady děje, ptal se. Starý muž vypadal právě tak zmateně jako on sám. Elánius cítil, jak v něm narůstá pocit podivné prázdnoty a hrůzy. Vyrazil otevřenými dveřmi zpět do mokré noci. Růžena a obě sestřičky slasti zmizely ve tmě, jak už to mají ve zvyku lidé žijící převážně nočním životem, když dojde k nepříjemnostem. Elánius se rozeběhl na královskou cestu, cestou odstrkoval z cesty chodce a uhýbal jedoucím kočárům. Když doběhl na ulici vodní brázdy a zahnul na příjezdovou cestu k číslu jedna, chytil druhý dech. Nebyl si jistý, co tady najde, ale to místo vypadalo docela normálně, a na každé straně velkých vstupních dveří hořela pochodeň. Pod nohama se mu ozývalo známé chřestění jemného štěrku, kterým byla vysypána příchodová cesta. Chystal se zabušit na dveře, ale ovládl se a nakonec zatáhl za ruku je zvonce. Po chvíli se dveře otevřely a objevila se v nich silueta komorníka. Díky bohu, zvolal Elanius. No to jsem já, člověče. Dostal jsem se do ošklivé šarvátky, ale žádné starosti, všechno je v pořádku. Jak se má... Co chcete, odpověděl komorník odměřeně. Ustoupil o krok a tak se ocitl v okruhu světel v hale. Elánius ho nikdy předtím neviděl. Co se stalo s Dživsem? Myslíte toho kluka, se pomáhá v kuchyni? Komorníkův tón byl teď přímo ledový. Jestli jste nějaký příbuzný, navrhuji, abyste obešel dům a zaklepal u vchodu pro služebnictvo. Jste dost starý na to, abyste věděl, co a jak. Elánius horečnatě přemýšlel, jak se s touto podivnou a především nepochopitelnou situací vypořádat, ale jeho pěst se nějakým čekáním nezdržovala. Vyletla sama o sobě a položila muže v bezvědomí na podlahu. Na takové věci nemám čas, sdělil mu Elánius na vysvětlenou a překročil bezvládné tělo. Postavil se do prostřed obrovské vstupní haly a přiložil ruce k ústům. Paní Obsáhlová, si bylo? Vykřikl a cítil, jak mu v žaludku roste zatvrdlý uzel strachu. Prosím, Ozval se hlas z místnosti, které Elánius vždycky říkal strašidelně růžový pokoj a do haly vstoupila sibila. Byla to sibila. Byl to její hlas a byly to její oči a způsob, jakým stála, byl taky v pořádku. Její věk ale v pořádku nebyl. Tohle byla dívka příliš mladá, než aby to mohla být sibila sklouzla pohledem z Elánia na ležící tělo v bezvědomého komorníka. To jsi udělal furzajtu vy? zamračila se. Já, totiž to je, jak si došlo tady k omylu, mumlal Elánios a ustupoval ke dveřím. Jenže to už si byla strhla ze stěny jeden z mečů, které tam byly zavěšeny jako dekorace. Nebyly to dekorace. Elánius si nevzpomínal, zda se jeho žena, kdy učila šermovat, ale skoro metr dlouhý kus nabroušené ocely je dost nebezpečný, i když s ním mává rozlobený amatér. A amatéři mají navíc občas štěstí. Spěšně ustoupil. Byla to chyba, spletl jsem si dům, špatná totožnost. Téměř zakopl oležícího komorníka, ale podařilo se mu změnit pád v rychlý běh, který ho vyvedl otevřenými dveřmi ven a dolů po schodišti do zahrady. Máčala ho voda z keřů, kterými se na zdařbůh prodíral k hlavní bráně a teprve, když dorazil až k ní, dovolil si opřít se o plot a začít lapat po dechu. Ta zatracená knihovna! Neslyšel kdysi něco o tom, že se tam dá zabloudit v čase nebo tak nějak? Všechny ty magické knihy namačkané na sebe způsobily něco podivného. Sybyla byla tak mladá. Vypadala sotva na šestnáct. Žádný div, že v pseudopolském dvoře nebyla strážnice. Vždyť se tam hlídka nastěhovala teprve před několika lety. Voda mu promáčela laciné šaty. A zatím měl doma, tedy tam někde, silný kožený plášť, dobře naolejovaný a teplý jako čerstvá topinka. Mysli, mysli člověče, nedovol, aby tě ovládl strach. Možná by mohl jít a zkusit všechno vysvětlit Sibyle. Vždyť to pořád byla si, byla, ne? Vlaskavá k tvorům v nouzi. Jenže i ta nejměkčí duše bude mít sklony se zatvrdit, když jí do domu vrazí obroublí, ke všemu odhodlaný chlap s čerstvou jizvou na tváři a ošumělých šatech a začne jí tvrdit, že je její manžel. Takovou mladou ženu může napadnout ledacos a o to on nestál, zvláště pokud by v ruce držela meč. Kromě toho byl Lord Berankin pravděpodobně stále ještě naživu a podle toho, co si Elánius vybavoval, to býval krvežíznivý starý dábel. Zničeně se opřel o nejbližší zeď, sáhl podoutníku a otřásl s ním nový záchvěv v hrůzi. Kapsu měl prázdnou. Úplně prázdnou. Žádné dusobejlovi štíhlé panateli, ale a to bylo horší žádné pouzdro na doutníky. Bylo vyrobeno na zakázku, lehce prohnuté. Ode dne, kdy mu ho se darovala, ho prakticky neodložil. Počítal ho mezi těch několik osobních věcí, bylo jeho součástí, jakým předmět může být. Jsme tady a je teď, občas citoval policista postihnout odaný člen Omnejské církve. Elánius předpokládal, že to znamená přeloženo do méně vznosné řeči policistů, musíme zmáknout, co máme před sebou, protože nám to nikdo neodpáře. Jsem tady, pomyslel si Elánius, a je tehdy. A některé méně příčetné části jeho mozku k tomu dodávaly. Jsi tady sám. Nemáš tady žádné přátelé. Nemáš tady žádný domov. Nemáš tady co dělat. Ne, sám ne. Zdělila mu ta část, která sídlila mnohem hlouběji než strach a byla neustálé ve střehu. Někdo ho pozoroval.